Hallo, Servus und g r ü z i liebe Hörer und jetzt auch Leser der Deutschen Funksendung. Wir kommen seit 1965 jede Woche zu Ihnen ins Wohnzimmer mit Berichten, die eine Brücke zwischen Westflorida und der deutschsprachigen Welt schlagen. Am Mikrofon Susanne Nielsen, die Sie jetzt ganz herzlich zur heutigen Sendung begrüßt. Sie finden uns, wo immer Sie auch sein mögen, im Internet unter www.germanradioshow.com. Das heißt, German Radioshow ist ein Wort. Und lesen Sie uns auch auf www.germanradioshow.blogspot.com. Liebe Freunde der Deutschen Funksendung, Nachrichten der Deutschen Welle Bonn können Sie abrufen unter der Internetadresse www.dw-world.de. Sowohl Livestreaming als auch News on Demand können Sie dort hören. In today's show we travel east with you. First to visit with. Deutsche Welle's Edith l e Vanzilescu, who originally comes from the German families, who lived in Romania and for many years has moderated a show called Cheerful Musicians and is devoted to German folk music. Then we take you to Leipzig, to the life of tenor Richard Brunner, who, along with his wife and another American opera singer, has bought a house in this eastern German city. Guten Tag, meine Damen und Herren. Heute gibt es einen Blick in Richtung Osten. Und ich sage das deshalb, weil einige von diesem Kontinent USA rüber sind nach Deutschland und Richtung Osten gezogen sind, in den östlichen Teil von Deutschland. Und unsere erste Interviewpartnerin, Edith Lia Vasilescu, ist vom östlichen Teil Europas, nämlich von Rumänien, nach Deutschland gekommen. Gezogen und macht die Herzen der Volksmusikhörer ein bisschen höher bzw. lässt sie höher schlagen. Und beide habe ich gesprochen: Richard Brunner, den Operntenor, der jetzt in Leipzig beheimatet ist, und Edith l i a v a s i l e s c u die ich netterweise bei der Deutschen Welle in Bonn kennenlernen konnte. Das ist schon einige Jahre her. Und viele, viele ihrer Sendungen sind mir bekannt dadurch, dass sie immer wieder bei uns in der Radiosendung gebracht wurden in Partnerschaft zur Deutschen Welle, noch bevor es alles ins Digitale ging und ins Internet. Drink, dance, and schunkel. Every Saturday night the German American Society rolls back the clock to a bygone era. You'll delight to the music of a live band. Listen, sing along, and dance to favorite German and American tunes of the last century. Doors open at 6 p.m. for dinner, snacks or just coffee and kuchen. Dancing starts at 7:30 p.m. There is a plentiful supply of German beers, wines, and schnapps at the full service bar. Join the fun with great music, German food, and drink at an authentic German dance hall. Come for German heritage, memories, Gemütlichkeit, and friendship. Derndl's and Lederhosen are always encouraged. Located at 8098 66th Street in Pinellas Park, north of Park Boulevard and just south of 82nd Avenue. For information, Google German American Society of Pinellas County. See you there! Center for German Language invites you to its 2013 programs. The Cultural Center offers monthly programs to its members, organized events and group excursions to cultural venues such as museums, theaters with exhibitions, opera, music often paired with optional visits to European restaurants, all in the spirit of sharing German and German speaking heritage in a variety of cultural settings. Shared events with the German American organization, like the German American Society of Pinellas, the German American Social Club of Newport Ritchie, the German American Society of Florida, and the Richard Wagner Society, and events from opera, classical concerts to the celebration of German folk culture and traditions during May Fests, German Heritage Fests, and Oktoberfests, may be found in the Cultural Center's program. The Cultural Center offers German tutoring by professional instructors. It is a German culture and informational resource for those interested in learning and keeping fluent one's German language skills Please contact Suzanne Nielsen at 813 254 5088. All events of the Cultural Center are announced regularly on the German Radio Show at www.germanradioshow.com. Top left button Audio Blog. Read, hear, and see a new show every Sunday with archive shows on www.germanradioshow.blogspot.com. Membership to the Cultural Center for German Language is $25 individual and $35 for a family per year. For information, please call President Suzanne Nielsen at 813-254-5088. krank werden, wenn sie Rat brauchen und der Arzt spricht nur Englisch. Da ist es wunderbar, dass es die erfahrene und sehr gewissenhafte Dr. Juliet t e Gittinger, D.O., gibt. Dr. Gittinger spricht fließend Deutsch und Englisch und praktiziert seit elf Jahren in der Tampa Bay Area. In ihrer Praxis, die verkehrsgünstig gleich am Eastlake Boulevard zwischen Palm Harbor und Tarpon Springs liegt, behandelt die bordlizenzierte Fachärztin für Allgemeinmedizin jedermann von sechs Jahren an aufwärts. Besuchen Sie Ihre neue und farbenfrohe Absolute Family Care Praxis im neuen Gebäude mit der Leuchtschrift Family Dog am Ende des Landsbrook Medical Centers entlang des Ridgeline Boulevards. Ridgeline Boulevard geht vom Eastlake Boulevard nach Westen ab. Wenn Sie die Riesenfahnenstange mit der US-Flagge erblicken, haben Sie Ihr Ziel schon fast erreicht. Sollten Sie Fragen haben oder einen Termin brauchen, rufen Sie Dr. Gittinger einfach an 727 945 7122. Auch unangemeldete Patienten sind willkommen, und fast alle größeren Krankenversicherungen werden akzeptiert. Besuchen Sie Ihre Webseite www.absolutfamilycare.com für mehr Informationen. アーシュアン・ペッツ、アーシュアン・ッシュアン・ッツ、アーシュアン・ペッシュアン・ペッツ、アン・ペッツ、ーシュアン・ペッツ、アーシュアン・ペッツ、アーシュン・ペッツ、ーシン・ペッツ、アーシュアン・ッツ、アーシュアッツ、アーシュアン・ペッツ、アーシュアン・ペッツ、アーシュアン・ペッツ、アーシン・ペッツ、アーシュアン・ペーシュアン・ッツ、アーシン・ペュアン・ペッツ、アーシン・ペッツ、アーシュアッツ、アーシュアン・ペッツ、アー The owners are from Vienna and the food is made fresh from scratch. The very best in Austrian cuisine every single day. Helmut and Martin welcome you. Try freshly baked Kaiser rolls. Try the schnitzel and the fluffy dessert called Kaiserschmann. We guarantee you'll feel like the Austrian Emperor himself from so much delightful food. Visit them in the strip mall at 138 Del m a b r y just south of Kennedy Boulevard in Tampa. Opening hours, check their Facebook page, Austrian Peppers. Call them for takeout and find their menu on Facebook. Call 813 402 2974. 813 402 2974. Servus! See you at Austrian Peppers real soon. Liebe Freunde des Kulturspiegels, ich bringe Ihnen ein Interview mit der Deutsche Welle-Moderatorin Edith l i a Vasilescu. Sie ist d o n a u s c h w e b i n und lustige Musikantenmoderatorin. Die Sendung hat immer volkstümliche Musik der Deutschen Welle,、ähm, ja, Den Hörern gebracht und、äh, das kann sein, dass sie das immer noch moderiert.、Äh, sie war eine sehr interessante Frau. Ich habe sie kennengelernt und zwar in Bonn. Und damals、äh, habe ich Bonn besucht und wurde selber interviewt von Alexander Scheibe und seiner englischsprachigen Kollegin für die beiden Teile der Deutschen Welle, um die deutsche Funksendung bekannt zu machen. Sie h a、ja、b e bereits fast ihr 50-jähriges Bestehen, das wird 2015 sein, feiern wird. Und wie gesagt, eine langjährige Zusammenarbeit mit der Deutschen Welle besteht. Wir weisen immer noch hin auf Nachrichten und Sendungen der Deutschen Welle. Und Sie sind angehalten, dahin hinüberzuwandern und sich diese Sendungen anzuhören. Jetzt alles im Internet und jetzt alles digital. Edith l i a Vasilescu war nicht sehr、äh, gesprächig, was ihre eigene Person betrifft. Ich weiß aber von ihr, dass sie in Rumänien Radio machte, und zwar unter Ceausescu. Und das war eine sehr schwierige Zeit, um dort Deutsch、äh, oder überhaupt Radio zu machen. Ich weiß nicht, ob es Deutsch war. Wie gesagt, die Donausschwaben sind ja vielfach nach Deutschland übergesiedelt, nach dem Krieg. Und in Edith ist, wie gesagt, ist, Rumänien gewesen und hat dort als Radiomoderatorin gearbeitet. Das war eine schwierige Zeit und die Übersiedlung in den Westen und die Arbeit mit der Deutschen Welle ist natürlich für sie eine wunderbare Sache. Ich darf Ihnen zunächst einmal dieses Interview bringen. Es war kurz und wie gesagt, sie hat sich besonders auf diejenigen bezogen, die sie selber Pflegt die Kontakte mit den Stars der Volksmusik. So, ich sitze hier und habe das ganz große Glück, mit der Edith v a s i l e s c u ist das richtig, zu sprechen. Und、äh, normalerweise hören wir sie immer nur auf CD. Das heißt, sie haben wunderschöne Sendungen, die sie machen über deutsche Musik. Und jetzt möchte ich gerne mal die Person selber so ein bisschen kennenlernen. Erzählen Sie uns ein bisschen was, was. Ist nicht in der Show. Was möchte man über Sie wissen, was nicht in der Show ist? Also, herzliche Grüße an alle Hörer der Deutschen Funksendung.、Mhm. Es freut mich sehr, dass Sie uns hier besuchen. Liebe Susanne,、mhm. die Sendung Lustige Musikanten ist eine Sendung mit volkstümlicher Musik, an der mein Herz zerhängt. Das ist sozusagen mein Herzblatt. Und ich bin mit dieser Musik aufgewachsen. Ich stamme aus Rumänien, aus Westrumänien und bin Donausschwäbin.、Mhm. Und bekanntlich lieben die Donausschwaben die Volksmusik sehr und pflegen sie、mhm. überall, wo sie auch auf der Welt sich aufhalten.、Mhm. Und、ähm, diese Sendung, die、ähm, ist so gestaltet, dass、äh, hier verschiedene Stars、äh, zu Wort kommen in der Sendung,、äh, verbunden mit,、äh, mit Harmonien, mit Melodien, die unsere Hörer、äh, gerne immer wieder. In ihre Erinnerung zurückrufen oder aber in neuen Varianten hören wollen. Ja, ja. Zu mir. Ich mache die Sendung jetzt seit vielen Jahren und mit sehr, sehr viel Interesse daran, vieles den Hörern bekannt zu machen, was sich hier auch auf diesem Gebiet tut. Es ist so, dass. Das muss ich sagen, auch wenn es i r g e n d w o mich auch sehr schmerzt. Man geht doch sehr viel auf Distanz zur volkstümlichen Musik und zur Volksmusik, was man so sich so nicht vorstellen könnte. Es ist aber so. Und deswegen gehört da auch mit auch Kampf und Einsatzbereitschaft, um diese Sendung zu gestalten. Aber man kann. Geht eben diesen Weg, den man dafür eben、äh, gerne auch einbringt, die,、mhm. die Arbeit, die damit、äh, verbunden ist. Das Rumfahren, also Sie besuchen die Künstler auch persönlich, nicht? Ja, ja. Äh, ich äh, gehe zu den Künstlern, ich gehe in die Konzerte und、äh, stehe in ständigem Kontakt、äh, zu dieser ganzen Volksmusikszene. Der Stars kenne ich sehr gut und es gibt auch sehr gute Kontakte zu diesen Stars, was natürlich sehr wichtig ist. Und、ähm, es gibt immer wieder Konzerte, die ich dann besuche und über die ich dann auch in dieser Sendung, wenn möglich, auch berichte.、Schön. Wir wünschen Ihnen, dass das weiterhin so schön bleibt und dass wir Sie weiterhin bald und oft wieder hören. Und vielleicht kommen Sie ja mal nach Florida. <lacht> Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass Sie da waren. Und liebe Grüße an alle Hörer der Deutschen Funksendung und bleiben Sie der Volkstümlichen Musik treu. Dankeschön. Danke. Ja, es war schön, Edith zu sprechen und auch einmal zu sehen. Das ist bei Radiopersönlichkeiten immer so. Als zweites bringe ich Ihnen jetzt ein Interview mit dem Wagner-Tenor und Wahlleipziger Richard Brunner, der hier Turan d o t gesungen hat in der Oper Tampa. Das ist aber unter Anton Coppola gewesen. Maestro Coppola ist ja schon länger zurückgetreten und Richard Brunner hat mit diesem Maestro. früher schon gearbeitet und sich gefreut, dass er das in Tampa auch tun konnte. Das、äh, erzählt er Ihnen dann später. Und zunächst einmal kann ich sagen, dass er seit 15 Jahren damals schon in Deutschland weilte. Und ich habe jetzt entdeckt, dass er also eine、äh, Managementfirma gegründet hat für. Stimmtalent im Opernbereich und dass er natürlich auch Unterricht anbietet im Singen. Das ist natürlich fantastisch, wenn ein Sänger sich dem widmet, andere zu fördern. Zu Richard Brunner wäre zu sagen, und das hat er. auf seiner Webseite stehen. Seit fast 40 Jahren ist er auf Opernbühnen der Welt aktiv. Er interpretierte ein abwechslungsreiches Repertoire in Hunderten von Rollen. Seit 1988 ist er als Wagner-Sänger bekannt und trat auf verschiedensten Bühnen der Welt in Erscheinung, so unter anderem in der Metropolitan Opera. Wien in der State Opera, der Bayerischen Staatsoper, der Deutschen Oper Berlin, Las c a l a dem neuen Nationaltheater Tokio, auf dem Bayreuther Festspielen und so weiter. Sein Sprachtalent ermöglichte es ihm, in Originalproduktionen von russischen, tschechischen, spanischen, italienischen, französischen und deutschen Opern zu singen. Unter der Leitung von Dirigenten wie James Levine, Giuseppe Sinopoli, Daniel b a r e n b o i m Christoph von Donani, Raphael Kubilek, Esa Pekka-Salinen, Stefan Soltetz, Philippin, Augustin, Ingo Metzmacher und so weiter und so weiter, ist er auf den großen Bühnen bekannt geworden. als Techniker arbeitete Richard mit Gesangslehrern wie Ray Morrison Universität Heidelberg, Richard Miller、äh, am Oberlin College, Dr. James Stewart an der Kent State University und so weiter. Auch da wieder、äh, vieles, was Sie lesen können und was wir Ihnen dann im Blog anbieten. Es、äh, ist so, dass er jetzt nun Gesangsunterricht gibt und wie gesagt,、äh, die Vermittlung von Opernsängern betreibt. Er beschreibt sein Management so, die Beziehung zwischen Künstler und seinem Management ist eine Frage von Vertrauen und Anleitung. Seine Beziehung zu der New Yorker Pendant-Firma Pinnacle Arts Management gibt es seit 30 Jahren. Und Sie arbeiten eng zusammen und sind bestrebt, Karrieren aufzubauen und den richtigen Schritt zur richtigen Zeit zu unternehmen. Dies ist die Erfahrung, die Richard Brunner heute beim, Unter, beim Umgang mit jungen Künstlern nutzt. Da er ein internationales Management betreibt, hat er die Fähigkeit, nicht nur einzelne Künstler, sondern auch komplette Künstler. Ja, komplette、um、Gruppen, vom Operndebüt bis zum Bühnenbildner, Dirigenten und Sänger zu Regisseuren und Kostümbildnern. Zur Liste in Deutschland kann man sagen, sie wächst. Und neue Gesichter, aber auch etablierte Künstler gehören dazu. Richard Brunner,、äh、Amerikaner seines Zeichens, begann seine musikalische Karriere als Chorleiter mit、äh, einem Abschluss in Musikerziehung von der Universität Heidelberg und setzte sein Studium an der Kent State University für einen Masters in Voice、äh, fort. Er ist Empfänger der Auszeichnung e n Stipendien sowie Stipendien für weitere Studien. u n Da gibt es also eine ganze Reihe. Er hat、äh, mitgearbeitet oder gearbeitet beim、äh, Bayerischen Rundfunk, beim äh, NDR, äh, beim NPR,、äh, bei der Deutschen Welle und so weiter und so weiter. Oper ist, wie wir wissen, inmitten einer unglaublichen Veränderung, beeinflusst durch das wachsende、äh, Technologiezeitalter, in dem wir leben, hat die archaische Form der Kunst eine neue und dynamische Form der Kommunikation. Angenommen, Publikum zu begeistern und Performances mit weltweiter Ausstrahlung waren vor zehn Jahren nur ein Traum. Brunner ist glücklich, diese e r f a h r u n g gesammelt zu haben und die Richtungsänderung der neuen Kunstform erleben zu können, was wir natürlich auch allen wünschen, die mit ihm zusammenarbeiten. Das Interview können Sie jetzt hören und da geht es eben um diesen sehr überschwänglichen, sehr dynamischen Tenor, der mir in Tampa viele Fragen beantwortet hat und viel erzählt hat. Seine Frau ist Ballerina gewesen und wollte in die Innenarchitektur. Da sind wir sehr gespannt, ob das auch dann zu finden ist, denn im Internet gibt es ja jetzt alles. Hören Sie jetzt unser Interview mit Richard Brunner. Ja, und um Sachsen? Und Leipzig soll es jetzt gehen, denn Richard Brunner und seine Frau, Ballerina und als Balletttänzerin jetzt im letzten, in der letzten Saison. Aber sie möchte gerne etwas ganz anderes, Interessantes machen. Und davon werden wir später ein wenig reden. Aber zunächst einmal, wie ist es in Sachsen, in Leipzig? Und vor allem später wollen wir uns anhören, wie ist es, wenn man dann so als Wahlsachse zurück nach Amerika kommt? Auch das werden wir ansprechen. Sie sagen, Sie waren das letzte Mal, das erste Mal 1993. 1993. Dort. Und, und da war es noch eine Baustelle, nicht? Ja. Baustelle? Ja. Es war、ja. überhaupt, überhaupt nicht eine Baustelle, es war ein, wie ein Bombenangriff.、Äh, äh, und, ja, Bomben. und ich habe gedacht, was ist hier los? Solche s t a d t ich kann es nicht.、Ach. Und dann meine Frau i n 98年、私は会社を受けたので u が、私は私たちの会社を受けたのです。 Der unterschied jetzt zwischen 98 und 2004、mhm. ist es noch größer ja es, wird und, immer schöner. Ja, ja es ist schöner und natürlich ist es nicht himmel aber die andere seite ist es ist viel schöner da、ja. und wir haben jetzt ein haus in leipzig gekauft、mhm. ein jugendstil haus、ähm, ich habe es mit、äh, ein freund von mir ein bass im theater in leipzig、mhm. auch ein amerikaner、mhm. äh, er und ich wir haben die ganze ハウス gekauft und dann geteilt。 私は私たちの歴史を作る必要があります。 Die Löcher sind nicht für die Äste. Ja, was sind sie? Bombensplitter. <lacht> Noch e i n z w e i t e r Weltkrieg.、Ja. Weil... Unser, hinter unser Haus gibt es eine Eisenbahnstrecke und das geht von dem Bayerischen Bahnhof、Aha. in Stadtmitte Leipzig、Aha. und es war eine Direktlinie nach München.、Aha. Und so im Zweiten Weltkrieg haben sie diese natürlich g e b o m b t Also noch die Vergangenheit und, ja. mitgekauft. Die ja, stimmt.、Flüsse. Aber、und、da steht nicht mehr Luftschutzkeller. Ja, in, Gott sei Dank. in den 70er Jahren stand in Deutschland noch i n e SK. Na, unser Richard Brunner heißt auch sehr viel von Engagement zu Engagement als freischaffender Opernsänger. Und seine Frau ist fest engagiert in Leipzig. Und da gibt es modernes, klassisches Ballett, von dem sie sich jetzt allerdings langsam zurückziehen wird. Und hier Richard Brunner dazu.、Äh. Und dann haben wir die Arbeit von, von Uwe Scholz dort gesehen. Wir waren beide ganz, ganz begeistert. Und meine Frau hat die Einladung von ihm bekommen und gesagt, ja, okay, gehen wir nach, l e i b s t Und sie macht Schluss zur Karriere jetzt. Sie ist jetzt sechs,、ähm, 36、ja. und diese Spielzeit ist die letzte.、Mhm. Und, ähm, und dann d i r d sie eigentlich, sie geht weiter, sie wollte eine neue Karriere entwickeln、mhm. und das ist das i n n e n a u s s t a t u m und、äh, im ost wo wir wohnen、mhm. ist im augenblick nicht so wichtig、mhm. viel e von d e n ostdeutsche sie sind glücklich wenn sie ein haus kaufen können、mhm. äh, dann die ausstattung ist、äh, ein zweiter、ja, nachdenken、ja. weil sie haben so viel geld ausgegeben für den haus und solche ja, Dinge. solche、ja. aber in der zukunft、äh, ich glaube es w i r d wirklich ein, ein guter、äh, beruf sein、mhm. im, im ost weil Man sieht zum Beispiel, wenn du gehst in die Möbelhäuser und s o l c h e d i n g e、mhm. die Geschmack ist jetzt geändert.、Mhm. Sie bringen jetzt eine bessere Qualität von Möbeln und s o l c h e d i n g e Weil vorher das war das nicht möglich. Ja, überall sind Sachsen und auch Wahlsachsen und Richard Brunner, Tenor mit schönstem Jugendstilhaus in Leipzig, ist einer von ihnen. Und Richard hat gar nicht gewusst, dass Tampa eine Opernsaison hat und dass er mit seinem alten Lehrmeister Anton Coppola zusammenarbeiten konnte und hat das in Thoran dort jetzt zum Abschluss der Tampa Opernsaison gemacht und Sagt uns ganz schnell, was passiert, wenn ein Leipziger nach、äh, Tampa kommt. Ich h a t t e keine Ahnung, dass Tampa e i n Oper hat.、Ja, und ja. sie haben mich angerufen und gesagt: Ja, wollen Sie bei uns、äh, Touren dort machen? フォローです、フォローです。i ォローです。フォローです。フォローです。フォローです。フォローです。フォローです。フォローです。フォローです。フォローです。フォローです。フォローです。フォローです。 Ja, da kommt es auf Bräune an, aber es kommt natürlich auch darauf an, wie man sich fühlt. Fühlt man sich als Europäer oder als Amerikaner? Und was macht man in Zukunft, wenn man von der Karriere ein wenig Abstand nehmen kann? Was, was sehen Sie in Ihrer Zukunft? Ist Leipzig ein Ort, wo man gerne bleibt? In,、äh, wir haben, also ich habe gesagt, wir haben in, in Leipzig investiert、mhm. und in meiner Meinung,、äh, wir werden in Deutschland bleiben.、Mhm. Ähm, es kann sein, dass in der Zukunft, in den nächsten zehn Jahren oder so,、äh, wir werden vielleicht ein bisschen Zeit in den USA bleiben und ein bisschen in, in Deutschland. Aber ich muss ehrlich sagen, dass jedes mal dass ich bin zurück in den usa ich habe mindestens eine woche wo ich habe diese n kulturschock das macht mich wirklich verrückt es geht hand in hand mit、äh, mit jetlag -like, ich glaube was ist der kulturschock was empfindet man hier als、äh, nun, amerikanischer deutscher <lacht> zum beispiel、äh, アフリカの人は非 e に多くの人たちがいます。私たちはそ t においています。もっともっともっともっともっともっともっともっともっともっともっともっともっともっともっともっともっともっともっともっともっともっともっともっともっともっともっともっともっともっともっともっ 私はそれを知っているとは思わない。 私は今、私は今、私は今、私は今、私は今、私は今、私は今、私は今、私は今、私は今、私は今、私は今、私は今、私は今、私は今、私は今、私は今、私は今、私は今、私は今、私は今、私は今、私は今、私は今、私は今、私は今、私は今、私は今、私は今、私はい私は今、私は今、私は今、私は今、私は今、私は今、私は今、私は今、私は今、は今、は今、は今、は今、は今、は今、は今、は今、は今、は今、は今、は今、は今、は今、は今、は今、は今、は今、は今、私 Na, ein Sachse, ein Wahlsachse, Richard Brunner aus den USA, ursprünglich、äh, Tenor und auch eben Hausbesitzer inzwischen, wovon er dann zu all seinen Engagements in alle Welt fährt, wie auch alle anderen Sachsen anscheinend, denn Sachsen höre ich reisen gern. Ja, und was macht er, wenn er nach Amerika kommt? Kulturschock, sagt er, gar nicht so einfach. Und deshalb... Deshalb wollen wir uns mal anhören, was er zu sagen hat,、um, wenn es um das Essen geht. Natürlich. Essen, haben Sie Die Ahnung der Dinge ist, <lacht> wann ich im, im、äh, Markt gehe. Und ich gehe zu einem Supermarkt hier. Ja. Ja. Einkaufen. Ja. Zum Einkaufen. Ja. ja, Und ich sehe. Alle diese dinge und es ist unglaublich zum beispiel wenn ich wenn ich nach deutschland、äh, wenn ich zu d l u b s g e h e oder、ja. in den basen deutschland <lacht> ich bin glücklich weil sie haben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 Ich kann nicht alles hessen, ich versuche es aber es geht nicht und dann d、ja, e anderen s i s t m e e r a s frucht hier、Aha. Das ist fantastisch、ja. das ist fantastisch、Aha. wir haben das ein bisschen in, in, in leipzig zum beispiel also aber aber nicht, den, nicht den i e qualität und nicht den, die möglichkeiten dass、ja. das man c h es ist ein bisschen größer und ja.、So、ein ja ja, ja, es、ja. so. ja, ist alles größer und also、äh, sie kommen wegen dem grouper nach florida oder e、ja, Red r Ja, a stimmt, n p p 私は、私たちの背負いを見ると、私たちは、私たちの背負いを見ると、私たちの背負いを見ると、私たちの背負いを見ると、私たちの背負いを見ると、私たちの背負いを見ると、 d a s ist wirklich schwer. als Das o r d sind andere, andere Dinge. Hier ja, man kümmert ja. sich um die Dinge.、Das、ja, ja stimmt, natürlich. Ja. Haben denn Schwager und Schwägerin ein Problem im Essen dort gehabt, in Deutschland? Ja. Nein, weil ich habe gesagt, 私たちはファストフードを食べています。 bemerke ich kann d a、ja. s gefühl bekommen ja, von dieser chemie、ja. ja. es ist nicht so viel dass ich schmecke es、Aha. aber ich bemerke es nachher weißt du, das weil, der es, nicht. Ja, es ist immer die gleiche wie sie、äh, mit äh, diesem mann aus dem g l u t a m ich fühle das in, in der stimme ja, ja, ja in der Kehle. was tut man um die stimme schön zu halten um sich gesund zu halten beten beten <lacht> nein es ist、äh, nur, nur、uh, hoffentlich gesunde arbeit machen Und, und schlafe, ich brauche Schlafe. Wir unterhalten uns mit Tenor Richard Brunner, der hier in Tampa engagiert war und der sich so ein bisschen in den Restaurants umgeschaut hat, in den Supermärkten und vor allem auch gerne selber kocht, weil er weiß, da ist es ganz wunderbar zu Hause. Und wie ist das denn mit der Feuchtigkeit in Florida? Für mich zum Beispiel viel sagen, ach,、oh, diese, diese Feuchtigkeit ist furchtbar. Aber ich singe gerne in Feuchtigkeit. Das、mhm. finde ich、natürlich. ich finde es、ja, gut für die Stimme.、Mhm. Mein Problem hier ist、äh, natürlich die Klimaanlage.、Mhm. Da muss ich warm halten, wenn es、ja, kalt、ja, drin ist. Ja, das, stimmt ja, das ist das Problem. Und dieser Klimawechsel ist für Europäer ganz besonders schwierig.、Und、natürlich. Ich k e Strickjacke anziehen, mitnehmen, n c h p u l l Ich weiß. Und, ist、so und äh, es ist komisch, weil ich fahre mit meinem Auto mit dem、äh, Fenster a u f、mhm. weißt du, Das u d stört m i c mich nicht、mhm. ähm, und viel e von m i r r a e s z i e h、oh, t es zieht es zieht. ja ich weiß aber die andere s e i t es i t ist angenehm a、mhm. ähm, aber d i e klimaanlage ist d a s das, das finde ich wirklich problematisch、mhm. für einen sänger ja, ja, ja, ja. natürlich w e n n sie hier wohnen sie sind platinisiert zu d a s s e s ist nicht problematisch aber für mich für ist reisen, äh, äh und hier geht es um leipzig Natürlich und Richard Brungner,、äh, und zwar ist er Tenor, der die Welt bereist und auch einmal nach Florida hier zu uns hereingeschneit ist. Und jetzt erzählt, wie es ist, wenn man auch mal amerikanische Verwandte zu Besuch hat, die Europa ja mit ganz anderen Augen sehen. Vielleicht gehören sie ja auch inzwischen dazu, dass man Europa in einer ganzen Woche schaffen kann oder vielleicht auch nur in zwei. 例え、well, zum Beispiel mein uder,、mm、hmm. war, mein Bruder und Schwägerin w a r letztes Sommer bei uns、mm hmm. und sie haben zwei Wochen frei gehabt. Und sie sagt, s a g t Sie m s、mm hmm. s n Deutschland uns zeigen.、Ah. So, okay, zwei Wochen, ich kann, ja, u n e r b a So, wir haben natürlich... Bei uns haben, in Leipzig, Sie sagen, Sie wohnen jetzt in Leipzig. Ich wohne in Leipzig. Sie sind, Sie sind nach Leipzig angekommen,、mhm. dann müssen Sie oder wollen Sie... Wollen Sie ganz Europa sind. w、ah, e e ganz Deutschland s i n Zumindest, ja. In zwei Wochen. Und natürlich, es ist, ich würde mir sagen, sehr amerikanisch. Ja. Gehen das, Sie wollen, okay, wir haben Lindehof r gesehen,、äh, das dauert zwei Stunden, was ist, was ist der nächste? Ja. Und so, es war ein, ein echter m a r a t h o n und dieses sommer sie k o m m e n i e r t noch zurück、mhm. weil für zwei wochen den rest von deutschland zu sehen Ja, Deutschland den Rest deutschland zu sehen, von、ja. zu wir haben süddeutschland gesehen <lacht> und jetzt sie wollen norddeutschland sehen. eigentlich wir werden in richtung österreich gehen weil、mhm. ich habe auch in, in wien sechs jahre gewohnt und so wir haben vier freunde da und Also, Sie werden in München landen,、mhm. dann fahren wir von München nach Salzburg, das ist ganz kurz, zwei Stunden, dann ein paar Tage da, dann Salzburg nach Wien、mhm. und、äh, ich habe eine Wohnung da in, in Wien zu benutzen, und so meine Frau und、äh, meine Familie da, wir werden ein paar Tage da, dann nach Bratislava, weil meine Schwägerin, die Familie ursprünglich、äh, kommt aus s l o w a k e n Slowenien. チェケ・スロバキア。 Ich wollte ein bisschen zeigen unten von,、äh, von Salzburg, dieses Gebiet、äh, Neuschwanz,、äh, äh, wie heißt das, dieses diese Spargebiet unten,、äh, ich vergesse,、mhm. es kommt. Und,、ähm, äh, weil es ist wirklich schön. Und、mhm. Sie haben die Rockies natürlich in, in mhm. Kalifornien, mhm. aber den Alpen.、Mhm. Und diese, diese Verlängerung durch Österreich、mhm. ist so. bleibend weißt du es, es nimmt es nimmt weil die aussicht ist so schön und das wollte ich auch ein bisschen zeigen und、äh, so wir, wir machen ein e g r o ß e t o u r n e e und dann vielleicht an der rückreise wir wollten、äh, ein tag oder、äh, ein paar tage in、äh, Rotenburg, diese Mittelalterstadt,、mhm. äh, nicht weit von, von Nürnberg. Ja, das darf man natürlich nicht Nein, auslassen für Amerikaner. Nein, das, ist, nicht. das ist Deutschland, Ja, natürlich. Ja, ganz bestimmt.、Natürlich. Das ist aber wie eine Kulisse aus dem, was Sie sonst machen. Wenn Sie auf der Bühne stehen, baut man Ihnen Rotenburg oder Wetzlar. Genau, genau. Meistersänger. Das ist <lacht> ein perfektes Bühnenbild für Meistersänger, <lacht> heißt d a Wir bedanken uns ganz, ganz herzlich bei Richard Brunner für dieses nette Gespräch und für seine Art, die Länder zu vergleichen und vor allem auch vieles dann aus beiden Sichten zu sehen. Wir wünschen ihm viel Glück bei seiner Vermittlung von jüngeren Künstlern und, und hoffen, dass wir uns vielleicht eines Tages mal wieder begegnen. Auf Wiedersehen und, oder auf Wiederhören, sage ich.、Äh, am Mikrofon war Susanne Nielsen, die sie jetzt in eine tolle Woche schicken möchte und Ihnen einen schönen Sonntag noch wünscht. Tschüss, ciao, auf Wiederhören und bye bye. Und seien Sie nett zueinander, wie Kollegin Stevie Anderson immer sagte. Tschüss.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 Das Fenster ist Amerikas beliebteste Monatszeitschrift in deutscher Sprache. Lesen Sie interessante Berichte und Erzählungen, lösen Sie Rätsel, lesen Sie über Garten, Tiere und das Neueste aus Wissenschaft und Forschung aus aller Welt. Reiseberichte und einen Fortsetzungsroman und deutsch-amerikanische Gesellschaftsnachrichten und das Neueste von den Pop- und Rockstars und allen möglichen. Prominenten. Das gibt es jeden Monat in Das Fenster. Bestellen Sie ein Probeheft oder gleich ein Abonnement. Nur 26,50, zwei Jahre nur 49,95. Rufen Sie an 1 800 398 7753. www.dasfenster.com Das Fenster, The Monthly Magazine in German, Call 1 800 398 7753. Three nine eight seven seven five three. Welcome to this week's Moment in German Cultural History featuring Bill Davidson. In eighteen forty two. Work starts once again on the building of the Cologne Cathedral after a pause of 284 years. In 1846, we see the birth of Alfred Brandt in Hamburg, Germany. He was a lead engineer in the building of the s i m p l i n Tunnel, which is the longest tunnel in Switzerland and for many years was the longest tunnel in the world. In 1875, we see the birth of Ferdinand Porsche in Maffersdorf, Austria. He worked for Daimler Automobile Company. from 1923 to 1931 when he left to start his own company in 1934 he designed the volkswagen and in 1950 he introduced the p o r s c h e sports car in 1939 england and france declare war on germany in 1980 the world's longest automobile tunnel the gothard tunnel opens in the swiss alps and in 2005 germany offers share oil reserves With the United States to assist in the oil shortage after Hurricane Katrina. This has been This Week in German Cultural History with Bill Davidson. Bill's Moment in German Cultural History is brought to you by DND Records of Newport Ritchie, Florida. DD Records is also a proud sponsor of the German Radio Show. That's www.dndrecords.com Weltmeister Alfred Zerwan mit Ansichten von Deutschland. Im Ausland wundert man sich über Deutschland. Das Time Magazine hat einen Bericht über die Bundesrepublik Deutschland mit dem deutschen Wort Zukunftsangst überschrieben. Wir sehen unsere Stärken zu wenig, muss man ins Ausland fahren, dann werden wir auch ja, immer noch wieder bewundert, anerkannt für das, was bei uns gut läuft. Man sieht immer nur die eigenen s c h w ä c h e n das ist nun halt so. Sagt Dirk Müller, General Manager der American Chamber of Commerce in Germany. Zu den Stärken hingegen zählt Gustav Horn vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung Berlin vor allem die Erfolge der Deutschen auf den Weltmärkten. Wir haben eine Exportentwicklung seit 1995, die besser ist als die der USA, als Frankreich und aller größeren Industrieländern. Und das zeigt, dass Deutschlands Unternehmer auf den Weltmärkten doch eindeutig wettbewerbsfähig sind. Die können die Produkte verkaufen und offenbar auch zu Preisen verkaufen, die tatsächlich von den Kunden akzeptiert werden. Um auf den Weltmärkten heute und in Zukunft erfolgreich zu sein, braucht man Kreativität, braucht man Innovationen. Man kann nur auf Dauer Erfolg auf den Weltmärkten haben, wenn immer wieder Innovationen in Produkte umgesetzt werden. Aber das war in den letzten Jahren auf jeden Fall der Fall. Erklärt Gustav Horn. Wenn alles so gut gelaufen wäre wie der Export, dann hätten wir keine Sorgen. Die zweite Voraussetzung für den Erfolg auf den Weltmärkten sind günstige Preise. Um preisgünstig zu produzieren und um die Kosten zu drücken, wird in Deutschland plötzlich mehr gearbeitet, ohne dass es dafür mehr Geld gibt. Oder die Lohnsteigerungen fallen geringer aus. Es wird rationalisiert. Arbeitskräfte werden eingespart, entlassen. Aus Verunsicherung tragen die Deutschen das Geld lieber zur Bank als in die Kneipe oder zum Einzelhändler, um den Konsum anzuregen. And intercultural training services. Sprechen Sie Deutsch? German one on one language and intercultural training services offers a variety of services worldwide via Skype one on one. Would you like to improve your German, communicate in German, understand the culture, conduct business negotiations, travel in Europe, make new friends? German one on one offers you the following services. Language training, assistance from native speakers and degreed college language instructors with many years of language teaching experience. Intercultural training, certified trainers are available to instruct in intercultural communication. All instruction from your home or office via Skype for individualized training to improve your language, your vocabulary, grammar, and pronunciation for excellence in communication in international formal business and friendly conversation settings with German speaking Europe. Call 813 254 5088 or email us at my1on1 at yahoo.com. Elisabeth, was hast du uns heute gebracht an Worten? Was können wir uns heute von den bandeutschen Sprachgebräuchen anhören? Ja, also ein ganz wichtiges Wort. ク l l e Und Kohle? In, in Kohle, Hast du g e n u g Kohle?、Ah, also nicht Kohle,、Kannst、die man verbrennt, kein, kein、äh, Stück braunes oder, oder schwarzes、äh, Kohle, sondern、äh, in dem Falle ist es、ähm, Geld. Ja, was du in der Tasche hast. t、mm -hmm. Hast du、ah, hast Hörle Ah, Hörle ich h dabei? dabei? Das kann du du i n c Hast du genug Geld dabei? Ja, ja. ja. Und sagt man das zu jemandem oder sagt man das über jemanden, der hat aber viel Hölle? Ja, das、ähm, ist beides möglich.、Mm -hmm. Also, wenn du jetzt mit deinem Mann irgendwo hingehst, fragst du ihn dann? <lacht> <lacht> in dieser Weise oder fragst du ihn e r d a Nein, nein, da brauche ich das Wort Geld. Weil. <lacht> <lacht> weil. Hölle,、ähm, ja, wie soll ich dir das sagen? e s ist ein bisschen brutal, das Wort. Es also brutal bisschen, nicht. e s ist einfach、äh, Urbeerndeutsch. Ur、mhm. Und das braucht man in einer gehobeneren Gesellschaft nicht. a l s o wenn man sich nett verheißen <lacht> will und möchte, dass der, dass der Ehemann die Hölle auch ausgibt, dann ist es besser, man spricht ihn nicht so drauf an. Ja, also Hölle ist sehr informell. Ja, ja. Gut, also dann wollen wir hoffen, dass diejenigen, die welche brauchen, sie auch haben. Und.、Äh, Dass man weiß, was es ist, wenn man danach gefragt wird. <lacht> so、genau. oder so.、Genau. Dankeschön, Elisabeth. Kino, Kino, Kino. Zum Abschluss des Sommers zwei neue Filme sind in US- und deutschen Kinos zu sehen. Etwas unterschiedliche Titel. Zuerst der Film des schwedischen Regisseurs Lasse Hallström, dem v e t e r a n der schwedischen Filme, der als Altmeister wieder einmal beweist, dass Liebe, wie in seinem großen Werk vor vielen Jahren Schokolade, durch den Magen geht. Seine Geschichte spielt diesmal in Frankreich und bringt den Duft von Curry in die französische Sternenküche mit ein helen m i e r e n als Heldin madame Mallory verteidigt in a hundred foot journey auf deutsch madame Mallory und der Duft von Curry ihr Michelin-Restaurant. Gegen ein neues indisches Familienunternehmen, das sich genau gegenüber zu etablieren versucht. Angetan letztlich hat es ihr der junge Koch, Sohn des Besitzers, dessen Liebe zu Düften und Geschmack angeboren und alle bezaubert. So auch die schöne junge Sous-Chefin und letztlich die Kritiker, die alle für die nach vielem Hin und Her sowohl belohnen als a u b e Die indische Küche in die altehrwürdige französische Tradition hineinlassen. Die anfänglichen Konkurrenzkämpfe lösen sich in Wohlgefallen und gleich zwei Romanzen auf. Helen Mieren schließt nicht nur Hassan, den Schauspieler Manish Dayal, spielt、äh, diesen Hassan und seine neue Liebe Charlotte Le Bon, nämlich die Sous-Chefin, ins Herz, sondern lässt sich romantisch auf den indischen Vater von Om Puri, dem bekannten indischen s c h a u s p i e l v e t e r a n、ähm, Bezaubern. Woody Allens neues Werk nach seinem wenig bekannten letzten Werk mit John Tuturo, r in dem er einen Zuhälter spielte, schwenkt nun für ihn als Regisseur wieder in eine alte Schiene ein und er drehte einen kleinen Film für diesen Sommer 2014. Magic in the Moonlight, der uns in die 20er Jahre mit Berlin und seinen Kabaretts jedoch gleich aber an die Côte d'Azur verfrachtet, Geht, äh, spielt,、ähm, eine, oder eine Geschichte, die dort spielt, ist eben, geht um zwei große Zauberer. Es geht um auch eine zu entlarvende Wahrsagerin und Medium von Emma Stone gespielt, die die Reichen betört und ausnimmt. Der berühmte von Colin Firth gespielte Zauberer Wailing Sue lässt sich von ihr ebenso betören und glaubt für einen Augenblick, dass es noch mehr auf der Welt gibt, als sein übergroßes eigenes Ego. Und jetzt geht es eben in diesem kurzweiligen Film um eine kleine Entlarvungsgeschichte. Obwohl sehr viel bessere von dem Meister der 44 Filme Woody Allen、äh, zu sehen sind, ist dieser ein netter Film zum Abschluss des Sommers 2014. Übrigens empfehlen darf ich von Woody Allen natürlich、äh, immer Manhattan, mein Lieblingsfilm, und 『エブリョイス・ー』mit Ed Norton in der Hauptrolle: ein Musical, etwas ganz, ganz Ungewöhnliches für Woody Allen. Auch ich muss mich den vielen Trauerbekundungen zum vorzeitigen Tod des Schauspielers Robin Williams anschließen. Das Tampa Theatre in Tampa, Florida zeigte seinen Klassiker: Dead Poets Society. dem Publikum umsonst. Ein Film, der für mich bei seinem Start 1989 eine ganz persönliche Erinnerung birgt. Die Welt hat einen Clown verloren und jeder Erwachsene weiß, dass der, der die Menschheit zum Lachen bringt, dies meist aus einem persönlichen Gefühl der Leere und Traurigkeit heraus tut, die er zu füllen sucht. Am allerbesten bewerkstelligt Robin Williams dies und wir werden ihn Sehr, sehr vermissen. Einer der großen Meister der Komik. Weiterhin im Kino übrigens und sehenswert, sowohl in Deutschland als auch in den USA, nämlich Richard Linkladers Film Boyhood, den wir in dieser Sendung schon besprochen hatten. Schauen Sie ein paar Wochen zurück. Lieben Sie Konzerte? Das Florida-Orchester lädt Sie zum Konzert seiner Pops- und Masterworks-Serie ein. Erleben Sie Programme dieser Serie fast jedes Wochenende während der Herbst- und Frühjahrssaison. Das Orchester ist unter der Leitung des Berliner Maestros Stefan Sanderling mit internationalen und deutschsprachigen Gastsolisten. Wer dieses fantastische Orchester noch nie gehört hat oder einmal von der Popserie ein wenig in die Klassik reinschnuppern möchte, Dann ist er hier genau richtig. Karten bekommen Sie für die verkehrsgünstig gelegene Ruth Eckert Hall oder für das Tampa Bay Performing Arts Center oder für das Mahavi Theater in St. Petersburg. An der Abendkasse oder im Vorverkauf. Rufen Sie beim Orchester an, Abonnements und Einzelkarten. Gehen Sie eine Stunde vor der Vorstellung einfach zur Abendkasse. Aber Sie können i h wie gesagt, auch anrufen 727 892 3337 oder gebührenfrei von außerhalb. 1 800 662 7286. Wir, das kann ich Ihnen aus Erfahrung sagen, können uns glücklich schätzen, dass wir hier ein hauptberufliches Orchester von dieser Qualität haben. Wenn Sie es auch in jeder kleinen deutschen Stadt haben, so ist das hier in den USA nur in ganz wenigen Städten der Fall. Rufen Sie an, noch einmal 727 892 3337 oder 1 800 662 7286. 800 662 7286. Sie hörten die Deutsche Funksendung, die jede Woche mit einer neuen Sendung und einem neuen Eintrag in unseren Blog zum Lesen und Ausdrucken immer sonntags zu Ihnen kommt. Sie können uns hören über www.germanradioshow.com, dazu den Link der gewünschten Sendung auf unserer Podcast-Seite öffnen oder herunterladen. Sie können viele der Texte auch mit Fotos dazu auf unserer Blog-Seite unter www.germanradioshow.blogspot.com lesen und ausdrucken. Wir bringen Ihnen in jeder Sendung Links zu den vielen kleinen Videos deutscher Schlager von Klassik bis Popmusik auf www.youtube.com und das schreibt sich www.youtube.com. Schreiben Sie uns gern über info at germanradioshow.com und wir schicken Ihnen alle Details noch einmal schriftlich zu. Und sagen Sie es weiter, vor allem Ihren Freunden in aller Welt, die deutsche Sendungen gerne hören und lesen. Und wir freuen uns, wenn Sie bald auch mit zu unserem Fanclub auf Facebook oder einfach zu unseren Hörern und Lesern dazugehören. Schreiben Sie uns, wir freuen uns. Ich wünsche Ihnen noch eine tolle Woche. Bis zum nächsten Eintrag. Ihre Susanne Nielsen. Und ich sage Tschüss, Ciao. Auf Wiederhören auf dieser Welle.